För 100 år sedan var Sverige ett fattigt land. Bänderna kunde inte försörja sig och sina familjer. Därför flyttade de från landsbygden till städerna där det fanns fler arbeten på fabrikerna. Men förhållandena som svenskarna levde under var fortfarande svåra och dåliga såväl i staden som på landet. Många svenskar drömde om ett bättre liv. De bestämde sig för att lämna Sverige- och utvandra till USA Familjen Svensson var en av dem Tillsammans med sin far och bror Åkte Oskar Svensson fartyg till den nya världen De slog sig ner i Chicago Där träffade Oskar sin fru Som också hade emigrerat från Sverige I början trivdes de inte med livet i USA De längtade så efter sitt hem och sina släktingar men de trodde på en bättre framtid. Oscar Svensson Kens farfars far.